Bismillahir Rahmanir Rahim Tukaendelea na baiti ya tatu amesema Nazim aliyetunga rahimahullah thumma salatu wa salamun sarmada ala an-nabiy khairu man qad wuhhada wa alihi wa sahbihi wa man <totopijan> tabi' sabila dinil haqq ghayra mubtadi' Ameendelea baada ya kwanza <totopijan> na bismillah wa alhamdulillah na sala ya sallallahu alayhi wa sallam al busayma thumma al salatu wa salamu sarmada kisha rahmana amani za milele ala an nabii man qad wa hada zin fiki mtume mtukufu bora zaidi wa walio wahidisha mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala wote as salatu kelughani du'a tu yani kuomba khair ni sala lakini hapa kwa, Lakin, kwa kumswalia mtume sallallahu alayhi wasallam sisi kumswalia mtume sallallahu alayhi wasallam ni duwa kumtakiya rehema malaika sala yao ni istighfar na mwenyezi Mungu sala yake ni rehma pamoja na kutukuza pale in, inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu mtume na malaika ya mtume na sisi ya mtume Suala zote ni tofauti ya mwenyezi ni rehema pamoja na kumtukuza ya malaika ni istighfar kumuombe amsamaha na yetu sisi ni kumuomba dua mtume sallallahu alayhi wasallam kama yalwsema ibn abbas radhiyallahu anhuma anna salata min allahi rahma wa min alabd du'a wa min istighfar at tahiyya yani sallallahu alayhi thumma salatu sarmada ala kwa mtume mtukufu wa daraja an katika itikadi ya muislamu ni nani nabii nabii katika itikadi ya muislamu ni insanu hurr dhakarun uhiya ilayehifishwa katika fi nafsihi. muislamu -isla, mu muislamu inaamini kwamba nabii ni mwanadamu ambaye kama yuko huri si mtumwa na ni mwanamume ameteremshiwa wahi kutoka kwa Mwenyezi Mungu sasa akiamrishwa fa in umirabit yale alioambiwa na Mwenyezi Mungu ayafikishe atakuwa ni rasul na ni nabii lakini kama hakuamrishwa yale alioteremshwa na Mwenyezi Mungu ayafikishe basi yeye ni peke yake si rasul na hi ndo tofauti ya nabi, na rasul yani kuwa ni nabi na ni rasul kwa kuwa yale alioambiwa na Mwenyezi Mungu ameamrishwa ayafikishe kama ni peke yake yale alioteremshwa na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala hakuamrisho ayafikishe na nabii ni neno la kiarabu ezekana toka maana na maana ya juu nabwa yani nabiyun ni mtukufu wa daraja yuko juu daraja yake ama kimaana pia anayemfuata hupanda daraja pia inawezekana toka na neno la kiarabu naba yani ikawa ni nabiyun yani mwenye kupewa habari na mwenye kutoa habari yeye apewa habari na Mwenyezi Subhanahu wa Ta'ala na habari kufikishia wale wengine ambao kwamba ameambiwa wafikishie thumma as-salatu was-salamu sarmada ala man qad wuhhada yeye ndiyo bora zaidi kwa wale walio muahidisha Mwenyezi Subhanahu wa Ta'ala yani hii ni sifa ya huyu an-nabii ni nani huyu an yule ambaye koma ni bora zaidi ya waliyompokeesha Mwenyezi Mungu. Yaani walimwahiidisha Mwenyezi Mungu wote, walimuabudu Mwenyezi Mungu kwa haki wote, waislamu kwa jumla. Ndani yake ikiwa manabii na nani, bora wao zaidi ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa alihi wa, wa sahbihi wa man tabi'a sabila dinil haqi ghaira mubtadi. Kwa hiyo amemswaliya Mtume sallallahu alaihi wasallam na ameswaliya ali zake Mtume. Al al ni katika kuomba dua Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema alu Muhammadin kullu taqi al jamaa wa Muhammad ama kiporte cha mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni kila mcha Mungu katika dua ukiomba Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad wa muombea mtume na wafuasi wake wote ambao watamcha Mungu subhanahu wa ta'ala lakini katika masaili ya, ya zaka نني حرام كو زكه ني ال ال هبا كاتكا زكه يتاfotiana واو هاشم و المطلب ني ها هاشم و المطلب المطلب ني هاشم عبد المطلب هو ميت المطلب عمي محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم يعني محمد متوتو عبد الله متوتو عبد, عبد المطلب, عبد المطلب mtoto wa Hashim Abdul Muttalib ni babu yake mtume babake Abdul Muttalib ni Hashim ammi yake ni Muttalib ameito Abdul Na ibn lake kwa sababu yeye huyo al-Muttalib alipomchukua babu, al al babu yake mtume watu walipomuliza akawaambia ni mtumwa wangu ndio watu wakamuita Abdul limuttalib mtumwa wa muttalib. jina lake ni shaybatul hamdhi kwa hiyo katika zaka ni Hashim na banul -muttalib hili kauli imam shafi na kauli nyingine imam malikasema ni banu hashim peke yao amemswaliya thumma salatu wasalamu sarmada ala nabiyi khayri man qad wajada wa alihi wa sahbihi na masahaba zake sahaba ni nani sahaba ni kila alikutana na mtume sallallahu alayhi wasallam kukutana baada ashatumilizwa kwenye ardhi na ilihali ni wako macho yani sio kusingizini kabla hajafa haya ni masharti ya e kipatikana huitwa ni sahaba alikutana na mtume aweza kuwa amekutana na hajamuona kama sahaba abdullah ibn ummu maktum ni sahaba amekutana naye ee. yatosha kukutana si lazima kumuona alikutana na mtume baada ashatumilizwa aisee kana mtu akakutana na mtume kabla haja tumilizwa kama waraq bin nawfal lakini ese sahaba kwa sababu alikuwa hajatumilizwa kama mtume alikutana na mtume baada ya ardhini, ardhi yaani wakiwa kwenye ardhi Kuna manabii ambao walikutana na mtume mbinguni ama wale ambao kwao na mtume katika malaika na iwe ni yaqadha iwe ni wakumacho sio mtu amekutana naye ndotoni waama bihi wamata ala iman. na huyu walikutana naye baada ya kutumilizwa na akamwamini hapo watatoka makafiri wote si ni vizuri mtu awapende wa au mtume sallallahu alaihi wasallam ni lazima sio vizuri na ni lazima mtu awapende masuhaba zake mtu akiwapenda hawa bila hawa bado ye itikadi yake haiko sawa na akiwapenda masuhaba bila al baiti ama bila masohaba ma bado itikadi yake haiko sawa misingi ya itikadi ya muislamu ni lazima awatukuze wote masohaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam kwa sababu ye mwenyewe alisema Allah Allah fi ashabi nawahimiza nawa na nawahimiza katika maswahaba zangu la tatakidhuhum aradan baad musiyafanye ni watu ambao kama mtawalenga kwa kila tuhuma na kila mabaya mtume sallallahu alayhi wasallam akasema lau anfaq ahadukum mithla uhud dhahaba ma balaga mudda ahadim wala nṣifa Hadithu Abu Kiana Tirmidhi mtume ysema law mtu atatomfana jabalil Uhud sadaqa hatofikia sahaba akitoa hata 1 e, kilo ya sadaqa kuonesha kwamba hawa ni watu wanadaraja daraja juu sana na ahlul baiti jamaa zake mtume sallallahu alaihi wasallam alihimiza wapendwe akisema ahibuni bihubillah wa hubbu aali baiti bihubbi wa nipendeni mimi kwa sababu ya Mwenyezi Mungu na mwapende jamaa zangu kwa sababu yangu kwa hiyo wote wawili hawa Masohaba na ahl lazima tuwapende ndo anathim al aliyetunga Sheikh Ahmad al-Marzuqi akata na kuwaombea dua maswahaba na ali zake wa alihi wa sahbihi wa mantabie tabi na ka dua kila atakayefuata sabila dini haqi njia ya dini ya sawa ghaira mubtadi ili hali asiwe ni mwenye kuzua uislamu na wa mtume sallallahu alayhi Waslam wataka mtu afuate hautaki mtu azue wa alihi wa sahbihi wa man tabi sabila dinil haqi ghaira mubtadi asio ni mwenye kuzua ni mubtadi mubtadi ni mtu kwamba anabidha nini bidha ki ni kilichozuliwa ambacho hakina mfano kabla yake katika sharia ni ma uhditha ala khilafi amri shari nikilichozuliwa na kikaenda nyume kinyume na sheria ya Uislamu kitu kikizuliwa na kikaenda kinyume na sheria ya Uislamu hiki ndio bid'a ambayo kwa kwamba hakifai kufuata huenda kikazuliwa kitu lakini kikakwasi kinyume na sheria itakuwa inafaa kwa sababu mengi yamezuliwa ambayo kwamba yanaoana na, na sheria ya Uislamu na yakafaa mifano mingi hata Saidna Umar r.a anhu alipozua jamaa ya tarawih نعمة nehma هذه ya bid'atu hadi uzuri ulioje wakilichozuliwa ni hiki yani amezoea kitu lakini ajua kwamba hiki hakipingani na sheria ndio mtume akasema man sana fil islam sunnatan hasana falahu ajruha wa ajru man amila biha atakaizua jambo zuri katika uislamu ana thawabu yake na thawabu atakayfanyia kazi wa man sana fil islam sunnatan Jambo baya katika Uislamu watapata mzambi yake na madhambi ya kila atakaifanyia kazi ile alichokizua. Ndio alimamu Shafi akasema Bidha hugawanyika mara mbili yenye kusifika na yenye kutukanika. Kama hivi tulivoeleza wafiki sheria itakaoasifika na mengi yamezulia katika kama kusanya Qur'ani, Tarawehe kwa jamaa, kutunga hizi elimu na kuzipa majina, kujenga madrasa, misabaka ya Qur'ani kiamo kwa jamaa haya mezuliwa lakini hayapingani na sheria kwa hivyo mazuri kuna mingine amezuliwa ni mabaya bid'a za mu'tazila bid'a za madhehebu ya rafiza na mingineo hizi ni bid'a mbaya na amemsalia mtume sallallahu alaihi kwa sababu ya fadhila kubwa ambayo kwamba iko ndani kwa ya kumswalia mtume na baraka bali dua yako kitakejibiwa wewe mswalia mtume sallallahu alaihi wasallam ndani yake na ukimswalia ya mtume mara moja na Mtume amesema yule ambaye atakuwa karibu zaidi na mimi na atakuwa ni bora zaidi kwangu mimi siku ni yule ambaye kwamba ataniswalia na akasema albahilu manthukir tu indahu falyusalli Kwa hadithi ya na Tirmidhi khayli, ni yule ambaye kwamba nitataja mbele yake na asini swalie tunamuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na amani bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam sallam inshallah tutaendelea baiti zinazofuat